För några veckor sedan fick jag ett mejl från en lyssnare som bad att få vara anonym. Hej Jack, skrev lyssnaren och fortsatte. Har du möjligen hört talas om björnfolket? Det hade jag inte. Jag minndes någon scen ur den gamla, rätt knasiga filmen Den trettonde krigaren- där Antonio Banderas spelar arabisk krigare- som hamnar mitt i en grupp med vikingakrigare. Måns. Det är dredje. 13. Några månader i år. Hon säger att 13 män måste gå. Som det är, Måns. Uh, eh, vem ska bli den första? Vem vill vara den första man? Jag är väl den första man. Det är den andra man. I den trettonde krigaren så möter det här sällskapet en sorts nordiska vildingar, ett folk som sminkat sig som nidbilden av infödingar och klätt sig i björnskinn med björnarnas huvuden hängande över sina egna, komplett med tänder och allt. Men det här var väl antagligen inte den sortens björnfolk som lyssnaren syftade på, tänkte jag. Lyssnaren berättade vidare, uppläst av Eva Dotzi. Det är tidigt i januari i år. Jag sitter på pendeltåget och är på väg hem efter en jobbdag. Jag sitter och för i mobilen som vanligt när en till synes mycket gammal kvinna i sällskap av en gammal man sätter sig mitt emot mig. De båda verkar leva ett hårt liv att döma av deras hållning och slitna kläder. Men det jag först reagerar på är att kvinnan är kraftigt byggd för att vara en gammal kvinna. Först noterar jag bara att hon är onormalt bredaxlad och storvuxen. Men sen ser jag plötsligt huggtänderna som sticker upp från underläppen, grova och gula. Kvinnans blick möter mig en kort sekund och jag hajar till. Blicken är skrämmande, hård och samtidigt... –outgrundligt uttryckslös. Ögonen är helt svarta. Pupillerna är svarta som bläck– –liksom irisen som täcker i stort sett hela ögonvitan. Jag flyttar blicken och ser att även hennes händer ser ovanligt stora ut. Hon har klor. Där naglarna ska sitta sticker gulaktiga, tjocka klor fram– kröker sig neråt i en lång båge. Hennes händer liknar tassarna på ett djur. Och jag tänker... Björn? Hon har björnramar. Jag sneglar försiktigt på de andra passagerarna i vagnen. Ser de det jag ser? Och jo, mycket riktigt verkar de andra resenärerna också snegla på henne. Några rent av stirrar med uppspärrade ögon. Mannen pratar med henne på ett språk jag inte kan identifiera- och kvinnan svarar ibland med ett ljud som är en blandning- mellan ett frustrande och ett grymtande. De sitter inte så länge, bara två-tre stationer. Sen kliver de av. Anledningen till att jag skriver till dig just nu- är att jag minns en bok jag tidigare ägt. Den innehöll svenska skräckhistorier, Sägner. En av dessa berättelser utspelar sig i Helsingland på Gustavasas tid. En högravid kvinna går ut i skogen för att kissa men kommer aldrig tillbaka till sin stuga. Hennes familj hittar henne senare död. Hennes mage är uppsliten och tom. Den allmänna meningen på bygden är att fostret blivit taget av en björn- som sen uppfostrat barnet som sitt eget. Barnet som är en flicka växer upp till en ung kvinna. Hon förälskar sig i en björn- och föder senare ett barn som är hårigt från topp till tå- har klor och huggtänder och björnliknande ansikte. Han växer upp till en sorts halvmänniska- en ung björnman som går på två ben- och kan tala som en människa- men med ovanligt mörk röst. Man vet inte vad som händer med björnmannen som vuxen- men man tror att hans blodslinje kan ha fortsatt till idag- och att det finns ättlingar till honom mitt ibland oss. Folksägner är ju folksägner- och att en björn och en människa skulle kunna få ett barn tillsammans- det är ju biologiskt omöjligt. Men jag kan inte låta bli att koppla ihop min upplevelse med den här gamla historien. Tanken smyger sig på att sagor kan ha ett korn av sanning i sig. Finns möjligheten att jag stött på en ettling till denne björnman? Eller var det bara en vanskapt stackars gammal kvinna? Inte en så läskig historia kanske, men det har gått ett halvår och jag har inte kunnat släppa denna upplevelse. så skrev den anonyma lyssnaren om sitt märkliga och rätt kusliga möte en sen eftermiddag i Stockholms kollektivtrafik, uppläst av Eva Dotsi. Vad var det som gick på och som satt där mitt bland vanliga stockholmare på väg hem efter sina långa arbetsdagar? Det vet vi ju inte, men vad jag gillade med den här historien var hur den smög sig in i våran vardag. Hur den precis som urgamla folksägner, folktro och myter brukar var bara precis så förklädd som den behövde vara för att ta sig in mitt i vår vardag. Det enda som avslöjade den var tänderna. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner Och dagens avsnitt ska handla om just det här Folktro och sägner då och nu Vi har några korta lyssnarhistorier att bjuda på Och inte minst en lite längre Riktigt bra lyssnarhistoria som vi kan avsluta med Den heter Gåvan och är skriven av ännu en anonym lyssnare Och jag tror att den kommer stanna i ert minne länge och väl Men vi ska börja med någonting lite annorlunda det är en kort avstickare som har lite med veckans tema att göra, men ändå inte. En sorts folktro som lever kvar in i våra dagar, som många av er lyssnare har bett om att få höra mer om, är historier om anden i glaset. Leken som går ut på att frammana en kraft har i årtionden bundit samman tonåringar, fått dem att komma varandra närmare och leka med elden i mörka rum kring upp- och nervända glas. Jag tänkte läsa en historia från ett sånt ögonblick för er. Så här går den. Den här berättelsen har jag hållit tyst om i många år och ni kommer snart förstå varför. Det hela började en helg sista året i high school. Vi var ett gäng uttråkade ungdomar som samlades hemma hos vår vän Adam eftersom hans föräldrar var bortresta. En av oss kom på den smarta idén att leka anden i glaset. Redan från början fick jag en känsla av att något var annorlunda. Glaset rörde sig målmedvetet över pappret och svaren som kom var inte samma gamla vanliga nonsens. När det var min tur vågade jag inte ens ställa en fråga, men Adam tog genast över. Vem är du? frågade Adam. Jägaren, svarade anden i glaset. Vad då för jägare? Glaset rörde sig. Jag har inga ögon, men jag ser. Jag ser vad ni vill ha. Nu tyckte jag att det började bli lite väl jävla obehagligt, men Adam bara fortsatte. Vad vill vi ha då? Frågade han. Framgång blev svaret ifrån anden i glaset, och jag kan skänka er framgång. Nu tog min nyfikenhet över handen. Hur då? Frågade jag. Vi fick veta att var och en i rummet skulle skriva namnet på den av oss vi beundrade mest på en papperslapp och signera papperslappen med en droppe av vårt eget blod. Därefter skulle vi läsa upp namnen och se vem som hade fått flest röster. Det där gjorde mig övertygad om att det var Adam som hade styrt glaset eftersom att det inte fanns någon tvekan om att det var han som skulle vinna. Adam var den enda av oss som kunde hoppas på att uppnå någonting här i livet. Han var smart, snygg, populär. Ja, han var den killen. Och han älskade att höra hur mycket andra beundrade honom. Han sken som en sol när hans namn lästes upp från varenda lapp. Han hade till och med röstat på sig själv, den jäven. Vi la fingrarna på glaset igen och vi frågade vad vi skulle göra nu. Bränn lapparna, kom svaret. Så det gjorde vi. Jag kan inte förklara det som hände sen. Bordet började plötsligt att vibrera och glaset rörde sig av sig själv- T-A-C-K Tack! Vi fick ju panik. Vi tände snabbt alla lampor och städade undan. Vi försökte glömma till det hela någonsin hade hänt. Exakt en månad senare dog Adam. Det fanns inga vittnen. Nån hittade bara hans manglade kropp på trottoaren. Polisen kallade det för en smitningsolycka, men hittade aldrig någon misstänkt. Vi andra var i chock, men vi var ju unga och kom så småningom på fötter igen. Och faktum är att vi har fortsatt klara oss ganska bra sedan dess. 15 år senare har vårt gäng med tonårs fuckups utan undantag förvandlats till rena förkroppsliganden av den amerikanska drömmen. Det är bara en sak. Varenda gång något bra händer mig så svär jag att jag kan höra honom i bakhuvudet. Varsågod, viskar Adam till mig. Varsågod, varsågod. Jag vet inte vad som kommer hända nu när jag har berättat det här. Be för mig. Den här historien har jag läst inte bara här, utan också i den nya thrillerpodden De dödas röster. De dödas röster är det första programmet från P3-serie och den handlar om en ung journalist som börjar nysta i ett 20 år gammalt ouppklarat mord. Mordet ägde rum i området där hon själv växte upp i mitten av 90-talet. Och när hon kontaktar sitt gamla kompisgäng från den tiden kommer oväntade detaljer upp till ytan. I De dödas röster är jag med och jag spelar mig själv. Och om du gillar Creepypodden så tror jag verkligen på allvar att du kommer gilla De dödas röster. Alla avsnitt finns redan ute, antingen på Sverigesradio.se på Sveriges Radio play eller dit du brukar gå för att hitta poddar. Och jag rekommenderar den. No. Vi ska gå vidare i avsnittet. Vi började med en historia om pendeltågen i Stockholm. Men det är ju inte det enda kollektivtrafikslaget som har fallit offer för moderna sägner, myter och folktro. Även tunnelbanan är en klassisk scen för märkligheter. I hela världens städer, där de har dessa underjordiska tåg, har historier alltid cirkulerat om skepnader och skuggor som inte borde vara där. Som historien från denna BBC-dokumentär, Ghosts in the Underground, där en biljettkontrollant från en station i London berättar om när han skulle kolla upp en figur som hade synts i kontrollrummets övervakningskameror. Jag frågade honom om han ville att jag skulle gå och titta. Han sa att han skulle, eftersom han hade sett någon som hade vita overalls in the to the i went down to the line. i entrén till den östra tunneln. Jag gick ner till centrala linjen. Jag kunde inte se någon när jag närmade the eastbound tunnel um, there was nobody there i looked into the tunnel i looked all around um, there was nobody present i walked through to the bottom of the escalators and used the telephones to call the line controller and i explained to him that i'd carried out an investigation kontrollanten ser aldrig den här mannen men gång på gång syns han ändå i kontrollrummets övervakningskameror och då står han precis bredvid kontrollanten I Stockholm finns det också en tunnelbana och den är omgärdad av mystiska historier På stationen Kymlinge, stängd och oanvänd ska det spöka Där ska den mystiska tunnelbanan Silverpilen, ett silverfärgat tåg stanna och de som då sitter kvar i tåget försvinner spårlöst nu pratar politikerna om att kanske bygga en ny stadsdel kring Kymlinge Och vi får se hur det blir med den saken Men berättelsen som lyssnaren Erik skickade in klingar ändå kusligt bekant Här uppläst av Mikael Forsberg Jag vill berätta om en upplevelse jag hade under en vistelse i Stockholm för 6-7 år sedan Jag besökte en vän och på tisdagskvällen gick vi på en konsert det hela var mycket trevligt och en genom lyckad kväll så här långt. Så lyckad att jag bestämde mig för att stanna kvar på klubben där konserten tog plats då min vän åkte hem. Han frågade om jag var säker på att jag skulle hitta tillbaka hem till honom eftersom mitt lokalsinne inte är det bästa. Jag försäkrade honom att det inte var några som helst problem, varpå han begav sig hem. Klubben stängde ganska sent och jag skulle nu ta mig tillbaka på egen hand. Min vän bodde i Akalla under den här tiden, och jag skulle åka T-bana från Kungsträdgården. Eftersom det var en sen tisdagskväll var det ganska folktomt på stationen. På skylten visades att det var fem minuter kvar innan mitt tåg skulle komma. Jag kände mig ganska trött och strosa fram och tillbaka på perrongen för att inte somna och missa tåget. Till min förvåning hörde jag bortifrån tunneln hur tåget var på ingående trots att det enligt skylten var tre minuter kvar till ankomst. Jag gladde mig dock eftersom det betydde att jag skulle få komma tillbaka till min vän ännu snarare. Jag längtade nu väldigt efter att få lägga mig i en skön säng och sova efter en lång kväll. Tåget kom närmre, eller rättare sagt så kom ljudet från tåget närmre. När ljudet var så nära att tåget definitivt borde varit inom synhåll blev jag först väldigt konfunderad, för att några sekunder senare bli relativt skrämd då ljudet av ett tunnelbanetåg med dess vaggande brus ilade förbi stationen och successivt försvann bort igen. Bara ljudet. Inget tåg. I alla fall inget synligt. Jag tittade bort mot de andra få väntande på perrongen och de var lika storögda som jag antar att jag själv var. Jag har hört talas om berättelserna om spöktåget i tunnelbanan men givetvis avfärdat dem som moderna folksägner. Efter det här besöket i huvudstaden vet jag inte vad jag ska tro längre. En historia om tunnelbanan i Stockholm skriven av lyssnaren Erik och uppläst av Mikael Forsberg. Ibland får jag historier i min inkorg som jag verkligen hajar till inför. Det här borde de inte ha skickat till mig, tänker jag, utan till ett bokförlag- Historier jag verkligen blir imponerad av och skrämd av. Historien Gåvan av en lyssnare som ville förbli anonym är precis en sån. Den tar den svenska folktron och släpper ner den rätt ibland oss mitt i vår tid, bara lite suddig i det falnande minnet. Det är en väldigt bra historia och jag hoppas att ni ska gilla den. Här kommer Gåvan av en anonym lyssnare Uppläst av Ludvig Josefsson. Mycket av det man inte förstår som barn klarnar senare i livet. Den vuxne ser myndigt tillbaka- skratta kanske åt sig själv eller känner ett smått vemod inför barnets sätt att förstå verkligheten. Vissa minnen, ofta fina minnen, förblir olösta mysterium. Vem var tonte den julen när ingen i familjen saknades? Barnsligt oförstånd där förklaringen ligger inom räckhåll, utom synhåll. Men så finns det andra minnen som inte försvinner. Vars förklaring aldrig någonsin kommer Minnen som förföljer Som skräms Har du sådana minnen? Av hela mitt hjärta ber jag dig Låt dem vara Olösta, outforskade Oförklarade Julen när jag var 26 Återvände jag från England Där jag studerade litteratur Det förhållande jag haft i London Hade tagit slut och jag var deppig förvirrad och i behov av miljöombyte efter att ha firat jul i Malmö dit min mamma flyttat och träffat min syster Marie i Stockholm åkte jag på nyårsdagen upp till mormors hus jag sökte ensamheten varken mamma eller Marie visste om mitt uppbrott och båda trodde att jag åkte tillbaka till London jag hade inte orkat berätta Vill inte tänka på det Mamma använde huset som sommarstuga och på vintern stod det tomt, men jag visste var nyckeln hängde. Mormors hus ligger i centrala Hälsingland. I skogen skulle många tycka, halvvägs in i ingenstans, ensligt och översnöat en bit in från landsvägen och jag fick skotta en halvtimme för att kunna parkera. Här hade mamma växt upp, enda barnet, ensam med mormor. Och här tillbringade jag och Marie, hennes enda barnbarn, sommarloven. Jag såg mig omkring. Det var fridfullt och nu kusligt tyst. Mormor på första trappan i sommarsolen med svartvinbärsbuskarna och pålandet från bäcken. Så kände jag den här platsen. En enda gång tidigare hade jag varit här på vintern och snölandskapet kring mormors stuga väckte det obehagliga minnet till liv. Mormor tillbringade alltid julen med oss, men på nyår skulle hon bestämt vara ensam. Tidigt en januari ringde brevbäraren, en av få människor utanför familjen med något sån här regelbunden kontakt med mormor. Ljuset hade inte varit tänt på några dagar och ingen hade hämtat posten. Var hon bortrest kanske? Konstigt nog var det irritation och inte ängslan i mammas röst när hon förkunnade Vi ska åka till mormor När vi svängde in på gården insåg jag häpet att det kunde vara vinter där det för mig alltid varit sommar Men inte bara årstiden var annorlunda Vanligtvis mötte mormor på trappan, glad och pratsjuk När jag såg den här gången fick jag med ens en klump i halsen något hemskt hade hänt sen annan dag jul då vi senast sett. Hon satt i nattlinnet, hopsjunken på soffan. En skarf virad kring halsen. Och min första tanke var att hon hade blivit äldre på nyårsafton. Att det kanske var så med gamla tanter. Ett helt års ålderdom kom med årsskiftet. Jag gick fram och kröp upp i hennes knä med blicken upp mot hennes bleka ansikte. Nästan färglös var hon och märkbart smalare. Är du sjuk, mormor? Hon log ansträngt tillbaka. Det såg hemskt ut. Jag blir bra igen, sa hon matt. Ja, du blir ju det. Tonfallet i mammas röst fick mig att förvåna att resa mig. Jag och Marie fick en serie korta befallningar. Gå till hallen, ta på ytterkläder, gå inte till bilen, kom inte in till mormor vänta. Dörren till mormors rum drogs igen med en dov smäll och vi blev stående tysta. Mammas upprörda röst hördes dämpat genom de gamla väggarna. Varför? försökte jag, men Marie hyssade mig. Orörliga hörde vi skarpa röster som stegrades och dämpades. Enstaka ord och fraser klarnade. Sista gången. Visa mig. Fortsätta. Tänk om barnen. Visa. Dörren öppnades. Utan ett ord tog mamma oss hårt i varsin arm och drog oss med ut genom dörren. Min vanligtvis så effektiva gråt kunde inte rubba henne. Resolut och med blicken flackande i riktning mot skogsbrynet ledde hon oss till bilen. Vi åkte hem i tystnad. Som vuxen kändes det vemodigt att komma in i mormors övergivna, frusna hus. Mormor var borta. Murstocken, hjälpt av vinden, suckade under tyngden av släktled. Någon måste bo här när jag är borta, brukade hon säga. Vissa saker har alltid varit. Mamma vägrade. När jag in väskorna och tänt i vedspisen gick jag ut– jag fick för mig att gården misstyckte, att jag inte hörde hemma här, inte vuxen, inte på vintern. Trädgården med omnöjd var bekant, men ändå annorlunda. Gamla barndomsminnen begravda under ett orört snötäcke. Jag gick runt brunnen förbi de två spruckna äppelträden vid bäcken och insåg att jag haft fel. Snötäcket var inte orört. Någon hade borstat fram Hällastenen Liten och slät in vid bäcken stack den upp som en naturlig gravsten Jag trodde först att någon entusiast varit där och borstat bort snön men informationsskylten som Hembygdsmuseet hade satt upp om den sällsynt isolerade stenhållerslämningen var orörd När jag kom närmare förstod jag det verkligt konstiga Det fanns inga spår varken till eller från Hällastenen ändå var snön tydligt undanföst och den med röd färg ifyllda hällristningen glänste i vintersolen. jag såg mig omkring efter något som skulle kunna hjälpa mig att finna en förklaring men trädgården låg stilla och orörd jag vände blicken mot helristningen igen även den vemodigt bekant motivet utgjordes av två figurer en längre och en kortare mellan dem några droppar ovanför en sol Jag och Marie hade ett särskilt namn för den med gråten i halsen eller något sånt men jag kunde inte minnas varför Jag fnös till av skratt åt det märkliga namnet men kände samtidigt ett vagt obehag Omkring låg skogen stilla men jag fick en stark förnimmelse av att vara iakttagen Granarna runt trädgården vakade tysta och tycktes mig stränga Varnande. Till försvar visslade jag en avväpnande glad melodi, men det ekade mest kusligt. Så istället vände jag hastigt om och gick tillbaka till huset. Mormor hade flyttat ytterst motvilligt. När glömskan tagit över på allvar och hon till sist installerade på ett demensboende, stannade hon i två månader. Annandag jul jul 1997. Gick hon åtta kilometer i en ovanligt mild vinternatt men tillräckligt kall för att när de hittade henne stillsamt sovandes hemma ha satt fart på hennes sista korta lunginflammation. Mamma ärvde och sålde på hösten huset till en småbarnsfamilj, sena gröna vågare som byggde om uthuset till ett litet stall och stängslade till två hästar. Kring jul började mamma ringa dem dagligen med idoga frågor som de artigt besvarade. Nej då, vattnet har inte frusit. Flickorna trivs fint tack, de är mest i stallet, har satt ut gröt i tomten. Ja då, hästarna mår bra. Marie skämdes och bar henne sluta, sa att de nog klarar sig utan en galning som ringde och tjatade. Det hjälpte inte. Några dagar efter nyår satte sig mamma i bilen med en motvillig Marie och körde dit för att, som hon sa, kolla läget. När hon återvände fyra timmar senare hade Maries sura tonårsmin förbytts mot askgrå, dödstyst förvirring. Trots att hon lovat mamma att inte berätta något för mig så hon ändå in på kvällen och berättade i viskningar sittande på sängkanten. Strax innan de kommit fram till mormors hus hade de mött den vättskrämt gråtande mamman cyklande i dimman med sina två döttrar bort från huset. Väl inne på gården möttes de av en makaber syn. På kvisten, stilla med en skopa i ena handen och en gammal linskära i den andra satt familjefadern iklädd blåställ täckt av mörkröda fläckar. Från stallet och över snön på gården ringlade ett tjockt, oregelbundet och grovt upptrampat mörkrött band som kulminerade några meter från bäcken i en kullfallen hästkropp omgiven av ännu mycket mera blod. Mamma hade gått fram till honom trots Maris protester, passerat utan ett ord och ringt polisen från hemtelefonen. På våren köpte hon tillbaka huset. Den kvällen satt jag själv på första kvisten. stallet glimmade i nattfrosten och min andedräkt bildade moln i den kalla luften som de flesta som tillbringat stora delar av sin barndom i gamla hus på landet har jag aldrig trott på spöken det låter kanske konstigt Marie försökte förstås skrämmas när jag var liten men när man tassat nattetid genom ett gammalt mörkt vindpinat gnisslande trähus orkar man inte vara mörkredd hur många gånger som helst grenars skrap mot fönstret rävars skall och berguvars hoande jag lärde mig naturens nattliga ljud när inga spöken kom slutade jag lyssna efter dem därför var det undligt att jag kände sån oro den första natten jag hade bäddat på soffan i det minsta rummet in vid köket och låg tankfullt stirrandes genom fönstret mot köket och tillbaka utan att kunna somna frågor snurrade i huvudet något skade något jag behövde förstå men vad varför träffade vi aldrig mormor i januari och familjen varför hade han gjort så med hästen vad gjorde jag här nu jag måste ha somnat trots allt för plötsligt väcktes jag av ett skramlande ljud och satte mig upp med rusande puls famlande efter min telefon Tassande steg hördes från hallen och jag satt blickstilla, höll andan, oförmögen att ta ett beslut. Stegen rörde sig obönhörligt mot köket och jag försökte desperat gömma ljuset från telefonen under mitt täcke när en kolsvart katt försiktigt tassade över tröskeln till mitt rum. Jag andades ut med ett nervöst fniss. En jävla katt! Bor du här? Frågade jag. Men när jag tände lampan for den iväg som ett skott och jag hörde samma skrammel som väckt mig som jag nu förstod kom från kattluckan i dörren. Knappt hade jag hunnit somna om när jag väcktes igen av ett annat ljud. Jag kikade genom mörkret in mot köket där något rörde sig. När jag tände hördes kattluckan slå igen samtidigt som jag upptäckte att kopparskopan som hängde på en spik ovanför köksbordet av någon anledning hade fallit i golvet. Jag gick för att hänga tillbaka den, övervägde att spärra kattluckan och kunna sova ostört när yrsel plötsligt kom över mig. Mitt synfält grumlades och kökets vinklar kändes fel. Som om de antingen vek av för skarpt eller rundades. Jag satte mig vimmelkantig på bordskanten och fokuserade blicken på min spegelbild i köksfönstret. En tredje kopia av mig återspeglades bakom i ytterfönstret och för ett ögonblick tyckte jag mig se ett fjärde ansikte längre bort, helt olikt mitt eget. Jag ryggade tillbaka och på ett ögonblick klarnade tillvaron. I mitt urvakna tillstånd väcktes ännu ett minne till liv. Första julen hemma på besök från London. Jag och mamma vid köksbordet, dagen före dagen. Hon virkade och jag babblade entusiastiskt om modernismens författare. Även om intresset för James Joyce och Gertrude Stein var rätt svalt hade hon varit uppenbart glad att få mig till sällskap en hel kväll. Hon bad mig läsa något för henne så jag hämtade boken jag läst på planet Poesi av T.S. Elliot. Jag läste, hon lyssnade, virkade och nynnade stillsamt för sig själv. Tis jag läste följande Who is the third who walks always beside you? When I count there are only you and I together but when I look ahead up the white road there is always another one walking beside you Mama hade tystnat Jag såg upp och drog häftigt efter andan. Hennes ansiktsuttryck liknade inget jag tidigare sett. Blicken var fjärran, ansiktet fullständigt förvridet av vämjelse. Hon grät tyst. Mamma, vad fan, fick jag fram, släppte boken och reste mig. Mamma såg förbi mig, bortom mig, medan hon med ryckiga andetag drog in tårar i näsan. Jag kramade om henne och hon grep tag om mig hulkande som ett barn. Kvar viskade hon mellan snyftningarna. Jag gav och gav, men den är kvar. Vilken? Frågade jag mamma. Mamma, vad är kvar? Hon löstgjorde sig från mig och sa något mer kontrollerat. Det var svårt, hon svalde, när jag var barn. Jag såg på henne. Vill du berätta? Försökte jag. Var det något med mormor? Mammas blick fick sitt främmande uttryck igen och nya tårar vällde upp i hennes ögon hon talade lågt jag gav och gav jag vaknade nästa dag i ett tillstånd av obehaglig klarsynthet hon hade menat här i huset där jag nu ensam befann mig något var kvar här jag kunde inte förklara varför men jag visste att det var så det som verkligen gjorde mig illa till var känslan att mitt undermedvetna lett mig hit av en anledning det hade snöat under natten och jag följde kattspår till stallet. Från hörnet av den ena hästboxen, nu fylld med flyttkartonger, hördes jamande. Katten satt på en liten brun boklåda innehållande de saker mormor haft med sig på boendet. Överst, inlindat i en nästuk, låg ett skrin med fotografier prydligt staplade på en liten skrivbok. Jag spred ut bilderna på köksbordet. Bland skolfoton på mig och Marie bilder på mamma som liten mamma som student ett svartvitt foto på en ung man som jag antog var min morfar fanns ett besynnerligt foto som fångade min uppmärksamhet Det var mamma, det såg jag 14-15 år Hon stod och tittade ut mot bäcken och hällastenen Armarna var halvt uppsträckta och kroppshållningen egendomligt bakåtlutad Hon såg livrädd ut jag vände på fotografiet. Där stod, med mormors syrliga bokstäver, sommarvaken, men fastnar inte på bild. Trots värmen från vedspisen gick långa rysningar i vågor ut med ryggraden. Torr i munnen plockade jag upp den lilla boken och läste årskalender 95-96. Vad var det som var kvar här? Intensiva hjärtslag och rädsla övervann nyfikenheten. Jag lät boken ligga och när jag reste mig bokstavligen darrade jag av anspänning. Jag värmde mat, strökkollade flöden på telefonen, försökte enträget komma på andra tankar. Det hjälpte en aning tills mörkret smög sig på och mormors ord gengöd i huvudet. Fastnar inte på bild. Jag förstår inte i efterhand varför jag inte bara åkte. Kanske var jag alldeles för rädd för att gå ut till bilen i mörkret eller kanske inte tillräckligt rädd för att stanna. Vid niotiden gjorde katten tre, stannade tvärt, betraktade mig lunkade över till bordet och hoppade upp. Jag följde med blicken när katten satte sig mitt på det märkliga fotografiet tittade ut genom fönstret och sedan målmedvetet med ena tassen puttade på den hängande kopparskopan. Nej, hörru. Jag skrattade nervöst, lättad över att åtminstone ett mysterium fått sin naturliga förklaring. Katten jamade förnärmat när jag lyfte ner den. Jag tog ett beslut. Jag skulle åka imorgon, så fort det blev ljust. Därpå låste jag dörren ett andra varv, tog förstrött en kökskniv och la på nattygsbordet. Aningen lugnar i sinnet la jag mig och bläddrade i mormors årsbok. Den var sparsamt använd, med anteckningar om vädret och andra alldagliga iakttagelser. Med stegrande puls, utan att vilja erkänna att jag visste precis var jag skulle leta, lät jag sidorna fladdra över tummen till december 95, över till januari. Jag läste. 3 januari. Midvintersol på hella. Gåva imorgon. På hella. I minnet kunde jag nästan höra mormors röst. Jag skrev ett sms till Marie. Hej, konstig fråga, men varför kallade vi hella stenen med gråten i halsen? Var det någon lek? Det kändes bättre. Jag inbillade mig att hennes svar på något sätt skulle hjälpa mig förstå. Dagen efter, 4 januari, stod bara gåvodag de tre följande veckorna var tomma sedan under 30 januari mormors födelsedag stod 84 år och tre rader Gameltösa stel på natten klen om livet daya och skummelkatten ödet skrivet äldre båd en berg och vatten blod är givet Känslan av olust eskalerade. Jag förbannade mig själv för att jag inte låtit boken vara och somnade oroligt med kapten vid min sida på täcket. Från en ängslig dröm vaknade jag till skrapljud från köket och såg kapten på köksbordet i månljuset med tassen på kopparskopan igen. Vad fan!» mumlade jag, höjde armen och dunkade handflatan i väggen i ren irritation. Den skrämda katten sköt iväg och kort därefter hördes det nu välbekanta slamret från kattluckan. Kopparskopan hängde kvar och jag lät det vara. När jag vaknade nästa gång var månljuset borta men samma ljud av kopparskopan mot köksväggen hördes i det totala mörkret. Jag suckade irriterat, dunkade åter handen i väggen men insåg för sent att katten var där hos mig. Den satt på min mage med huvudet framskjutet och blicken fäst någonstans i kökets kompakta mörker. Jag tittade i samma riktning men såg inget. Då hördes ett doft rosslande. Jag satte med spikrak med bultande hjärta. Något rörde sig där. Någon eller något var i köket. Jag sträckte mig försiktigt efter kniven. Hallå? sa jag så stadigt jag förmådde, men rösten var bruten. En raspig stämma som något mellan en rosslig människoröst och ett fåårsbräkande svarade från köket. "Dajadvam." Jag höll andan, vågade inte andas ut. Klumpiga steg kom långsamt närmare och upprepade hest. "Dajadvam." Jag drog benen åt mig och satt hopkurad med kniven i ett järngrepp kallsvettig utan att våga blinka och försökte se något i mörkret Konturerna av det som kom över tröskeln in till rummet där jag satt blev skönbara och jag återfick yrseln från kvällen innan En strimma av månljus återvände och lyste upp köket svagt och något var fel igen oordnat och ur proportion Golvet sluttade och den bakre väggen såg ut att vara omöjligt långt borta den meterhöga siluetten stannade på tröskeln med något ena handen. Jag gick fram till telefonen men vågade inte ta ögonen ifrån vad det nu var. Jag bara tummade på måfå tills jag hörde signaler gå fram. Jag hade lyckats ringa någon. Vem är du? Försökte jag svagt. Katten satt stilla men följde siluettens obevekliga framåtrörelse. Vad vill du? Jag höjde kniven och anade skepnaden stanna i mörkret. Den vidriga rösten återkom, sluddrande. Detta. Detta. Detta. Något sträcktes mot mig, kom inom mitt synfält. En krokig hand som klumpigt höll mormors kopparskopa. Jag hörde ett svagt HALLÅ från telefonen i min andra hand. HALLÅ, är du där? Jag hade ringt mamma. Det var hennes röst. Jag satte luren mot örat och försökte säga något när det svaga ljuset från telefonen lyste upp det som nu stod framför mig och talförmågan lämnade mig. Det var naket i en blekgrå hudton men inte mänskligt. Ingen människa kunde se ut så. Armen som höll skopan var krökt och tvinnad. Det hade inga fötter. De vacklande benen slutade i rundade stumpar. När jag mötte dess blick gick luften ur mig. Ansiktet var alldeles för stort och såg ut att vara utdraget, utsmetad som en vansinnig oljemålning där ett skrämt brett leende spelade. Bakom den hade rummet spegelvänts och jag fann ingen fast punkt förutom varelsen. Mammas röst hördes igen. Har det hänt något? Var är det någonstans? Jag förmådde inte svara. Men varelsen gjorde det. Högre denna gång bräkte den fram ljuden som inte liknade något annat. Detta, där det jag dran. Jag sänkte armen men hörde ändå mammas rop i ren panik, förtvivlat, hopplöst. Där, nej du är väl inte där? Där, vad, vad gör du där? Den kom ännu lite närmare. Kring dess rörelser skiftade rummets vinklar i omöjlig geometri. Visste du? frågade jag uppgivet, men mamma hörde inte. Med desperation i rösten upprepade hon: Gör som den säger, gör som den säger, gör som. Tiden verkade ha stannat. Genom fönstret bakom gestalten rusade moln förbi månen i vansinnigt tempo, och korta ljus glimtade reflekterade hela stenens klarröda konturer i månljuset. Jag tryckte bort samtalet. Förstod nu vad som fordrades. En gåva. Jag hörde mormors röst inom mig. Vissa saker har alltid varit. Telefonen pept till. Marie hade svarat på mitt sms. Men jag behövde inte läsa för jag mindes nu tydligt namnet vi som barn givit hällristningen. Det var inte med gråten i halsen. Utan något annat. Något som låg närmare vad jag nu förstod att den faktiskt visade En kortare, oproportionerlig figur som höll solen höjd över huvudet Och en längre, människolik, med något vast i ena handen Och tre åckraröda droppar fallande från halsen Barnets oförstånd Vi kallade den Han gråter från halsen Varelsen såg hungrigt in i mina ögon och mina nackor reste sig Omkring bröts vinklar ur sina proportioner. Avstånd och geometriska samband skiftade i kamp med naturens lagar. När jag tog emot kopparskoppan hejdade molnen sin galopp. Månljuset återfick sitt kalla lugn och rummet sin gamla form. Katten hoppade ner från soffan och kilade ut i köket. Jag han vagt uppfatta att den bytt färg, från svart till vit. Varelsen såg från skopan i min vänstra hand till kniven i min högra. Det fruktansvärda leendet vidgades och ut kom en lång belåten suck. Kattluckan slog igen. Flera år senare, när min psykiater för första gången såg ärren, ryggade hon oavsiktligt tillbaka och harklade sig sedan skamsen över sin reaktion. Jaha, ska vi prata om varför du gjorde så? frågade hon. Jag sa som det var, att jag inte ville prata om det, att hon inte skulle förstå. Det var gåvan, skriven av en anonym lyssnare och uppläst av Ludvig Josefsson. Har jag sagt att jag älskar er som skickar in era egna berättelser? Om jag inte har det så säger jag det nu. Jag älskar er. Fortsätt höra av er med berättelser till mejladressen creepypodden Det är ni som hör av er som gör Creepypodden till vad den är.